Valamivel később Jerem Hadnagy a kabinjába kísérte carter -t. A házi videófon segítségével bármikor elérhet 007-es. Kensington parancsnok egyetért azzal, hogy a szubrádióadást csak 24 óra múlva sugározzuk. Kellemes pihenést kívánok 007-es. Köszönöm 023-as, mondta Carter, rámosolyogva az ügynökre. Amint az ajtó becsukódott, eltűnt a mosoly az arcáról. A kabin nem volt túlságosan nagy, de egy személy számára elegendő. A falon kis videóképernyő, mellette a kapcsológombok és a felvevő kamera, a sarokban ágy, vele szemben szekrény, középpen asztal állt, mellette két székkel. Carter leült hátát mutatva a képernyőnek. A mellény zsebéből papírt vett elő, amelyet Fangruber örmester csúsztatott a tenyerébe, és úgy tette le az asztalra, hogy a felvevő kamera ne láthassa. Előrehajót és tanulmányozni kezdte a neveket. Az űrállomás személyzete 64 emberből áll, közülük összesen 6, titkos szolgálatos. A Cetlin összesen 10 név szerepelt, közöttük Fangruberi. Ők tehát rombarker emberei. 11.54 ellen, gondolta Carter. Nem valami jó arány, de talán sikerül. Meg kell csinálnunk, morogta most már félhangosan maga elé. Egyszerűen meg kell csinálnunk. Fejébe véste a neveket, majd elégette a cédulát, s a hamut elkente a hamutálcában. A szekrényben talált papírt golyóstollat. Ismét leült, belekezdett a földnek szóló jelentés elkészítésébe. Amint ezzel is végzett, lefeküdt az ágyra, becsukta a szemét, s megpróbált elaludni. Tudta, Fankruber három óra múlva felébreszti. Kopogásra riadt fel. Úgy éreztem, mintha éppen csak most feküdt volna le. Fangruber őrmester sietve lépett a kabinba és becsukta az ajtót. Minden rendben, szőr, embereink öt perccel ezelőtt átvették az őrséget. Tudnak mindenről? Fangruber leült. Mindent megmondtam, amit ön elrendelt. Örülnek, hogy nem kell tovább várniuk. A fegyvere azonban egyik sincs. A fegyverszekrény kulcsa még mindig önnél van? Természetesen. Mutassa meg Zserem Hadnagy és a többi tiszt kabinját. Először őket kell letartóztatnunk. Ezt követően elfoglaljuk a központot és ultimátum elé állítjuk a többieket. Ügyelnünk kell arra, hogy minden csendben folyjon. Minél később sejtik meg mire készülünk, annál jobbak az esélyeink. Most pedig menjünk. A pozitron vizsgáló helyiség felé tartva két szövetségesükkel találkoztak. Egyikük tiszt volt, a másik az őrség tagja. Örömtől sugárzó arccal fogtak kezett kárterrel. Végre cselekedhetünk! – mondta a hadnagy. – Már nagyon régóta vártunk erre. A fegyverszekrényben tíz sugárpisztolyt találtak a polcon, valamint a tartaléklőszereket. A hadnagy és kísérője elvettek nyolcat. Kárter és Fangruber egyet-egyet. – Ossza a fegyvereket, hadnagy! – parancsolta Fangruber. – Aztán várjanak a jeladásra. – Ki a szolgálatos a központban? Maga Kensington ezredes. A hat nagy az órájára nézett. Még legalább két óráig. Rendben. Hadnagy, pontosan húsz perc múlva küldjön két felfegyverzett embert a központhoz. Vegyék át az irányítást kint a folyosón. Tartóztassák le a legénységet, és ügyeljen arra, hogy senkinek ne legyen ideje riadóztatni. A szolgálat embereit bízza rám. Őket elintézem én. Sok szerencsét. Fágrúberrel együtt indult el. Ha minden a terv szerint zajlik, két órán belül átvehetik az irányítást. Gerem hadnagy meglepetten ugrott fel az ágyáról. Egy sugárpisztoly fenyegető csövével nézett szemet. A fegyvert az újonnan kinevezett járója szegeszte rá. nulla 007-es, mi történt? – Álljon föl, hadnagy, letartóztatom. – Gyerünk, siessen, nincs vesztegetni való időnk. – Nem értem. Mindig lojális voltam, és teljesítettem kötelességemet. Éppen ez a baj. Fangruber, kötözze meg a hadnagyot! egy szót sem értett az egészből. Ellenállás nélkül hagyta, hogy összekötözzék a kezét, és bezárják a száműzötteknek fenntartott cellába. Nem ő volt az első. A legénység négy megkötözött tagja már oda dühöngött. Ezt követően Carter és Fangruber a központba indultak. Kensington ezredes oda se figyelt az ajtónyitásra. Mi az? kérdezte továbbra is a képernyőt bámulva. A hátész felszínének apró részleteit tanulmányoztalan lankadatlan figyelemmel. Csak akkor fordult meg, amikor nem kapott választ. Elkerekedett a szeme a két sugárfegyver látták. Mit jelentsen ez? Lassan álljon föl, utasította kárter, és egy lépést tett feléje. De... Legyen óvatos. Egy rossz mozdulat és lelövöm. Ne is gondoljon arra, hogy riadóztathat. Ez lenne az utolsó mozdulata. Kensington egész testében remegett, de inkább dühében, mint félelmében. Mi út eszébe, Hadnagy? Vagy ez is a megbízásához tartozik? Azt hiszi, áruló vagyok? Maga lesz a felelős, vagy maga ezredes? Nagy erünk, ne húzza az időt. Jöjjön, Fangruber, hozza a kötelet. A parancsnok heves tiltakozása ellenére az őrmester megkötözte. Kensington még mindig nem fogta fel, miről van szó. Úgy gondolta, az egész valami félreértés, amely hamarosan tisztázódni fog. Carter az órára nézett, majd az őrmesterhez fordult. Itt az idő, mondta. Az akció megkezdődik. Reméljük, minden rendben megy. Vigye a parancsnokat a többiekhez, aztán jöjjön ide-vissza. Én itt maradok. Amikor az ajtó becsukódott, Carter leült a parancsnoki székbe. Szembe végig futott az ellenőrző műszerek sokaságán, és be kellett ismernie. Nem könnyen igazodik ki rajtuk. Több percig tartott, míg megtalálta a videófon összeköttetés gombját. A gombnyomásra kivilágosodó képernyőkön láthat, mi történik a bázisok. Az állomás tulajdonképpen egy könnyen manőverezhető űrhajó volt, amelyel bármelyik pillanatban a hádészre vagy a földre lehetett volna indulni. Carter hirtelen rádöbbent, milyen keveset jelent már számára a föld. Nem csak azért, mert Kim a hádészon várja. Gondolataiból fülsiketítő hangt éritette magához. Valaki riadóztatta az űrhajót. A kivágódó ajtók mögül félig felöltözött emberek rohantak elő, lábok vártak át a folyosókon, és elterültek az első halottak. Fegyverközpont hívja a parancsnokságot? Fegyverközpont hívja a parancsnokságot? Carter hallotta a hangszóróból érkező izgatott hangokat, de azt már nem tudta, melyik gombot kell megnyomnia az összeköttetés megteremtéséhez. Szükség esetén a fegyverközpontból az egész hajót uralni lehetett. Fegyverközpont hívja a parancsnokságot? Fangruber viharzott be. Valami baleset történt, ször. Már majdnem elkaptuk az egész vandát. A többiek is ide jönnek. Elbarikádozzuk magunkat az irányító központban. Itt leszünk a legjobb helyen, mert a terem csak egyetlen úton érhető el ki van a fegyverközpontban? Után kapitány és három őrmester. Kemény fickók. Máner hadnagy már elindult, hogy elkapja őket. Mit kell megnyomni, hogy beszélni tudjak velük? Fangrúber Gruber az irányító póltra nézett. A jobb felső gombot? Carter megnyomta, mire azonnal kivilágosodott az egyik képernyő. Parancsnoksága a fegyverközpontnak. Mi történt, kapitány? Az ázsiai arca jelent meg a képernyőn. Fel próbálják meg elfoglalni az állomást. Kicsoda ő? Hol van Kensington ezredes? Átadta az irányítást kapitány. 007-es vagyok a titkos titkosszolgálattom. Engedelmeskedjen az utasításaimnak. Tegye, amit mondok. Helyezze készültségbe a rakétát. Után még Fangrubernél is hiettebbnek tűnt. A rakétát? kérdezte. Ezt a parancsot csak az ezredes adhatja ki. Most én vagyok a parancsnok kapitány. Kenzintont elfogták a felkelők. Ő már nem adhat utasítást önnek. Tegye, amit mondok, vagy leváltsam. Után tanácstalan volt. A rakéta... Van felhatalmazása a parancsnoktól? Nincs. Az ördögbe is, de... Carter elnémult. A képernyőn megpillantotta a fegyverközpont nyíló ajtaját és a belépő Málner hadnagyot. Mögötte két férfi. Kezükben sugárfegyver. Ottánk szemes arkából észrevette a behatolókat. Egy pillanat, szólt nyugodtan meg aztán villámgyorsan eltűnt a kamera hatósugarából. A fegyverközpont hátsó részéből energianyalább villant Malner és emberei felé. Egyik nem volt elég éber, túl későn keresett fedezéket, és meghalt mielőtt felfoghatta volna. Malner a másik katonával a földre vetette magát, és viszonozta a tüzet. Carter és Fankruber tehetetlenül nézték végig, hogy halnak meg megbarátaik. Maga után és a két őrmestere is elesett. Az összes apás egyetlen túlélője a videofonhoz lépett. – Sőr! – Ön is látta, mi történt itt. – A rakétáról semmit nem tudok. – Mi a parancsa? Carter örült, hogy az őrmester nem is sejtette az igazságot. – Próbálja keresztül verekedni magát és jöjjön ide. Megértette? – Megpróbálom, szőr! Carter Fangruberhez fordult. Maradjon itt, őrmester. Fogjó le mindenkit, aki a központba igyekszik. Vagy ője meg, ha nem lát más megoldást. Hol a légkondicionáló berendezés központja? A légzsili fölött. Miért? Ó, majd meglátja. Még nincs veszve semmi. Higgyen nekem. Carter megveregette az őrmester vállát, felvette a sugárpisztolyt és kifutott a folyosóra. A földpártyán álló férfiak még nem tudták, ki csoda ő és melyik oldalon áll. Ha a saját emberei nem árulják el, akkor veszélytelenül játszhatja tovább a titkos ügynök szerepét. Útközben találkozott a fegyverközpontban életbe maradt őrmesterrel. Ugyanakkor azonban feltűnt két tiszt és több katona, ezért bántódás nélkül kellett tovább engednie. Jelentkezzen Gruber őrmesternél az irányító központban, parancsolt rá. A további utasításokat tőle kapja meg. Értettem, ször, megmutatjuk ezeknek. Carter válasz nélkül rohant tovább, el a két tiszt mellett. – Őrizzék meg a nyugalmukat! – üvöltött oda nekik futtában. – Hamarosan elintézzük a lázadókat! Beugrott a liftbe, és felvitette magát a felső szint le, a légzsilipekhez. – Ha igaz, amit Fangruber mondott, mögöttük találja meg a légkondicionáló berendezést. Földön túli nyugalom szállta meg. Talán kezdetektől fogva ezt a módszert kellett volna követnie. Tíz emberrel lehetetlen az egész bázist elfoglalni. Az első légzsilében könnyű űröltözéket talált, kifogástalan állapotban. Az oxigénpalack tele volt. Felkapta a skafandert és tovább sietett. Szerencsére a pajzsok nyitva voltak, így könnyen megtalálta a ventiláció kamrát. Elővette nadrágja korcából a három kapszulát, aztán belebújt az űrruhába, és ellenőrizte az oxigénpalackot. Kiválóan működött. Határozott léptekkel az elosztó berendezéshez meg. Kinyitotta a tisztító aknát. Friss léghúzat csapott be a vékony nyíláson, és megtöltötte a helyiséget. Akkorára becsülte az áramlás sebességét, amelyel a gáz öt perc alatt eljut az egész hajóra. Elővette a piros kapszulát, és a nyílás fölé tartotta. Mutató és hüvelykójával szétnyomta. Az átlátszó folyadék cseppet a légáramlat azonnal magával sodorta. A folyadék pillanatokon belül elpárolgott. Villámgyorsan becsukta a fedelet. Most van jó öt órája, de nem lesz szüksége ennyire. A maga tehetetlen emberek közül könnyű lesz kiválasztani és bezárni a földieket. Várt még tíz percet, és csak azután hagyta el a ventilációs kamrát. Óvatosan közelített az űrállomás központjához. Útközben több helyre is benyitott, de embereket sehol nem látott kéte lejebb lejjebb győződhetett meg arról, milyen eredményes munkát végzett. A gáz hatott. Az űrbázis személyzete, barát és ellenség mély öntudatlanságban hevert. Senki nem mozdult. Jerem hat nagy és a hozzá hű emberek is aludtak. Carter lett az űrállomás ura. Ezzel azonban még semmit nem ért el. Fogalma sem volt arról, hogyan kell az állomást eltéríteni eddigi pályájáról, és átállítani a másikra, hogy leszállhasson a hádészon.